Це по-перше. А по-друге, я пообіцяв не пред'являти прав на турне, залишивши його за англійцями. Як бачите, домігся свого. Луїза обурилася. «Оце так! У нас є всі можливості, щоб послати цього негідника на плаху, а ви ще й віддаєте йому турне». «Турне зараз не головне, мадам». Головне – Міланська спадщина і виведення Марії Англійської з гри. Нарешті Луїза усе зрозуміла і навіть почала усміхатися. «Я схвалюю ваш план, Франсуа, хоча ці двоє не заслуговують на таку милість. По суті, ви стали їх добрим генієм, мій Цезарю». Франциск теж посміхнувся, але якось сумно. Чомусь він згадав, як уперше побачив мері під дощем, стомлено в мокрому каптурі. Він тоді і не пропускав, як сильно закохається в неї, як домагатиметься, щоб, зрештою, добровільно віддати іншому. Він важко зітхнув. Як дивно, мати абсолютну владу, можливість домогтися чого завгодно. Зрештою, відмовляти собі в тому, чого жадаєш заради обов'язку. Луїза зрозуміла сина. Добре, що ви це усвідомлюєте, сину мій. А тепер згадайте про ваш безпосередній обов'язок чоловіка. Клодія сказала, що не ляже спати, поки ви не відвідаєте її. Клодія, яка нудьга! Франциск зітхнув. «Напевно, вона вже спить, та все ж я піду». У передпокої королівської спальні кілька чергових фрейлін Клодії чинно схилилися перед ним у реверансі. Франциск звернув увагу на одну з них, зовсім юну, чорняву. «Ха! Крихітка болин! Присягаюся честю!» Вона кокетливо посміхнулася у відповідь. Ваша матінка, сір, була така ласкава, приставивши мене в служіння до мадам Клодії. А королева каже, що непогано мати в оточенні когось, хто знає англійську. Справді непогано, дуже навіть непогано, посміхнувся Франциск. Вигляд гарненького дівочого личка завжди покращував йому настрій. Отож, заходячи у спальню дружини, він навіть щось неголосно наспівував. Розділ одинадцятий. У парадній залі Лувського палацу серед величезного скупчення народу король Франциск І і королева вдова Марія обмінялися церемонними поклонами. Мадам, чи можу я вважати себе королем? І вона відповіла, «Сір, я не знаю іншого короля, крім вас». У залі залунали оплески. Дехто говорив, що на мадам Марі згубно позначилося її жалобне самітництво. Схудла, погано виглядає. Водночас, яким же гарним був Франциск Перший? Він узяв руку королеви за самісінькі кінчики пальців і провів через залу, вручивши у дверях представнику Генріха VIII герцогу Сафолку, символізуючи цим, що повертає її під заступництво Англії. Франциск затримався на мить, спостерігаючи, якими вони обмінялися поглядами, ніби одразу ж забули про його присутність, і тихенько зітхнув. Він не сумнівався, щойно за ними зачиняться двері, вони кинуться в обійми одне одного. Він повернувся і пішов назад, туди, де на озвищі стояв трон. Того ж Франциско голосив, що двір вирушає на коронацію в Реймс. Мері була щаслива. «Чарльзе, скажи, що кохаєш мене!» І він говорив, Знову і знову. Чорт забирай, він і справді кохав її, адже зважився заручитися, вкотре наражаючи своє життя, волю і благополуччя на неприємності. Мері радісно кинулася йому на шию. Я завжди знала, що одного дня завоюю тебе. Але як подумаю, що довелося для цього пережити? Брендон Обійняв її. Не думай більше про ті страшні дні. Вони в минулому. Думай про майбутнє. Про те, яке це чудове буде майбутнє. усе ще виглядала хворою. Вона здавалася йому такою тендітною, що Чарльз боявся навіть міцно обійняти її. Поки що їхній передбачуваний шлюб тримали в секреті. Мері тепер жила в своїх апартаментах у Турнельському палаці, і, як і раніше, носила титул французької королеви. У палаці тепер було тихо, вся знаті придворні виїхали в Реймс на коронацію Франциска І. Мері навіть була задоволена. Їй вже неабияк набридло чути хихотіння за спиною і пересуди про те, як спритна вдова намагалася вдавати вагітно. Усі захоплювалися Луїзою, яка швидко розкусила план хитрої англійки. Але тепер вони поїхали, і мері засмучувало тільки те, що й Чарльзу довелося вирушити на коронацію. Ще її трохи дивувала дивна дружба між нареченим і колишнім шанувальником. «Ти все одно цього не зрозумієш», – сміявся Брендон у відповідь на її здивовані запитання. А, власне кажучи, їй було байдуже. Вони одружаться з Чарльзом, і це головне. Мері чекала його повернення, але це чекання не було важким. У ньому жила «Надія». Вона розважалася, гуляючи парком, вишиваючи, мріючи про майбутнє. В її оточенні не було ні дами Невер, ні баронеси Дюмон, зате тепер серед її фрейлін знову з'явилася Джейн Попінкорт. Королева особисто послала по неї в монастир Бернардинок а зважаючи на те, що Джин уже зрозуміла, що життя монастиря з його обмеженнями зовсім не для неї, то з задоволенням залишила обитель. Тепер вона навіть дивувалася, як могла зважитися на такий крок, і вже спокійно розповідала Мері, як не знаходила собі місця, коли її коханець Лонгвіль повідомив про розрив стосунків.